Præsenteret og sjovt nok også lavet af kongressen.com. Der har været nærmest kun, jeg vil lige at sige, lyserøde skyer og for uh, demokraterne, siden <laughs> de satte de, de gik ind i et uh, hvide hus, og de vandt uh, flertallet i både senatet og kongressen og sådan noget. Men Anders Agner, min kære medvært, gæst. Temaet i dag er jo faktisk, at der begynder nu at være nogle sorte skyer. Det er ikke en krise, men nogle sorte skyer. Noget, der faktisk kan, kan gå galt og blive en decideret ikke-vindersag for demokraterne. Og det er alt det, der foregår nede ved grænsen nede mod Meksiko, og, og det, der har foregået gennem mange år nede ved grænsen mod immigration. emigration. Det trækker sammen, hvis man skal blive din øh, misolog øh, der, der er noget, der trækker sammen, og det kunne ende med at blive et uvær. Det er rigtigt. Immigration er jo det næste store på dagsordenen, efter at stimuluspakken jo er blevet vedtaget, og apropos de lysrøde skyer jo virkelig har sendt Biden helt i den syvende himmel, for det er jo en kæmpe sejr, som vi også taler om i sidste uge. Men det er problematisk med immigration. Det er farligt, det er potentielt sprængfarligt i forhold til tværpolitiske aftaler, i forhold til hvordan man internt holder balancen, og hvordan man både gør noget ved, elementet omkring Dreamers, og samtidig ikke kommer til at fremstå svag på det her spørgsmål. Det er noget, der afgør valg, også i USA. Ja, fordi som jeg ser det, eller jeg synes godt, man kan se det ud fra, det er lidt lige meget, hvad de gør. Så det har det ikke det store potentiale til at blive en kæmpe succes. Altså det, det er mere i virkeligheden, man kan, man kan måske minimere, hvor meget noget bøvl det bliver. Ja, og det er jo noget, som man også... Altså så også Obama prøvede at gøre noget ved det, men det er svært. Og øh, de vil jo egentlig gerne, demokraterne, rigtig øh, til fat om Nellandsrud og prøvede at få gjort noget ved den her problemstilling. Og så, er det sådan, så investerer man sig måske i... Jeg ved ikke engang helt, om jeg vil synes, det faktisk var helt heliærtet, det der foregik under Obama. Men i hvert fald, så kan man sige, at i tilfældet Biden nu, har han havde nogle markeringer i de første små to måneder, han har været der. Men jeg er enig med dig, at det er ikke nødvendigvis noget, som øh, der er så meget at vinde på. Det er jo ikke nok mere noget, der risikerer hvor at være meget på. Så har vi jo heldigvis i dag besøg af en, der er klogere end os. Heldigvis. heldigvis. Specielt, heldigvis. når det handler om <laughs> det, det er et hårdt pres. så uh, Lykketof, du er jo, jeg skal jo lige præsentere dig, så er du jo nyhedsredaktør på kongressen.com. Det er faktisk dig, der sørger for, at der bliver skrevet en masse hver uge. Men, og så, grunden til, at du sidder her, ud over, at vi at vi, vi synes, det er ret, med retmeldt selskab, det er jo, at du netop i går, øh, eller i, lad os hellere sige i tirsdags, fordi øh, så, er vi, så er vi sikre på, at folk ved, hvornår det var. Skrev en artikel, der netop analyserer det her problem, hvad, og det skal vi vende tilbage til. Hvad er det, det Biden-regering, det er jo ikke kun Biden selv, hvad er det demokraterne vil, og hvorfor ved de det, og hvordan vil de prøve at imødegå republikanerne, alt det vender vi tilbage til. Men, men du skal simpelthen lige prøve at, at svare på en ting her, som, som apropos, jeg lidt undrer mig en undron. Det er jo, at når nu som Anders synes jeg er meget korrekt at det er svært at se det rigtige ende som en vindersag for demokraterne her. Hvorfor pokker? Lad de sig ikke bare være? Hvorfor kan, de ikke bare, kan de ikke bare ignorere det? Og så er der, altså det er jo ikke fordi, at, der, at man ikke kan finde andet at foretage sig i amerikansk politik, end at begynde at lave nye immigrationslov eller nye regler for Dreamers. Hvorfor kan de ikke bare ignorere det? Altså jeg, tror, jeg tror først og fremmest, at man skal vente den om og sige, hvis det her det ikke bliver en vindersag for republikanerne, så er det dårligt politisk arbejde for deres side. Og det svarer samtidig lidt på de spørgsmål, hvorfor lader øh, demokraterne ikke bare være? Det er fordi, det kan de ikke efter så mange år, hvor de har skældt øh, Trump-administrationen ud for at føre en, en human immigrationspolitik. Altså du tænker sådan noget der med børn i buer, og i man skældte børn fra deres forældre? Ja, og, og sådan det faktum faktisk har indført politikker, så man kan afvise alle, der kommer ind ved grænsen. Altså, øh, og det Biden-administrationen så har gjort, det er, at de har sagt, øh, vi kommer ikke til at afvise børn, der kommer til til grænsen. Ja. Men, men resten kan vi ikke tage imod. Men bare det step at tage imod flere børn, har ligesom gjort, at der er et kæmpe politi altså politisk øh, motorvej, for republikanerne, at republikanerne løber af, øh, fordi der bare øh, lige nu er en kæmpe strømning af, af uletaget børn, der presser på begrænsen. Men så får jeg jo en tanke, Anders Aarne, det er, hvis man nu skruer tiden tilbage til dansk politik i slutningen af årtusindskiftet, lige inden at... Øh, Anders for Rasmussen kom til magten. Mm. Der var det vel lidt sådan, uden at fuldstændig at omskrive historien, vel lidt sådan, at netop problemet omkring flygtninge indvandrer altså immigration i i Danmark, var jo bare den store vindersag for den borgerlige blok. Er det lidt det samme, vi har i USA med, at det her det har virkelig potentiale til over mange år at udvikle sig til den store vindersag for republikanerne og øvelsen for demokraterne lige nu, er i virkeligheden at prøve at demontere det lidt. Ja, fordi man kan i hvert fald se allerede på nuværende tidspunkt, at øh, det er det, republikanerne kører med. Altså, de har allerede rullet hele maskineriet ud i forhold til at sige, jamen, prøv at høre, grænserne bliver overstrømmet af indvandrere, illegale indvandrere. Nu Trump har kørt det på, på c her øh, for i Og i det hele taget så er det det, de kører med at sige, prøv at høre, det er os, der kan beskytte. De amerikanske grænser, det er os, der er styr på immigrationen. Det sejler hver eneste gang, demokraterne har ansvaret. Bare se, hvor galt det gik under Obama, så kom Trump og ryddede op. Nu er det samme ved at ske med Biden, så må vi hellere komme tilbage og rydde op i 2024. Helst allerede gerne ved midtvejsvalget 2022, er det budskab, de kører ud fra lige nu. Så ja, det her er da helt sikkert noget, som vi kommer til at høre, at demokraterne skulle forsvare sig imod fra evropændsk angrebsmaskineris side i de kommende år. Fordi der er ingen tvivl om, det afgjorde... Det jeg mener jeg helt afgjort, det gjorde. Det afgjorde præsidentvalget i 2016. Det var det her, der gjorde, at Donald Trump blev kandidat for det republikanske parti, og det var også det, der gjorde, at han besejrede Hillary Clinton. Fordi på på, hvad var det, manden sagde den dag, han kom rullet ned med elevatoren der, i, eller med rulletrappen i 2015? Det var Build That Wall. Og så snakkede han om, at han ville deportere de her 11-12 millioner mennesker, der lever illegalt. Det er jo dem, det drejer sig om nu. Det er dem, Biden han, øh, vil prøve at se, om han kan lave en eller anden løsning for, så de kan få opholdstilladelse i USA at være i USA legalt. Og så længe det er udgangspunkterne, at republikanerne, for de har jo ikke flyttet sig politisk, selvom Trump er væk som præsident, har de jo ikke flyttet sig politisk. Det vil sige, så længe at de kører den der hardliner-linje ude på højrefløjen, jamen så er banen kridtet op til et for det første kæmpe raballer, og også noget, hvor apropos, hvad hvor han sagde før, hvor det er svært sådan, for alvor at se, at demokraterne... Dels har rigtig meget at vinde på det, men også, at øhm, altså, der er meget at tabe. Der er endda rigtig meget at tabe. Det skal vi vende tilbage til, og vi skal så også samle op på, hvorfor det sker nu. Det her, det er kampen om Amerika, i dag om immigration. Ja, kampen om Amerika i dag om øh, immigration, men inden vi hopper, hopper ud i det, ja. så øh, er der noget, der er vigtigt. Det er jo, at øh, Otto er meget, meget tynd. Otto skal have mad. Og for <laughs> Otto. <laughs> du har ikke set det her komme. Der var ingen, af, der har set det her komme. Det kan jeg se på. <laughs> Ej, også, vi gør hvad vi kan for Ej, at det. også lige der der er blevet overfaldt lige nu fuldstændigt verbalt. Man. Altså, det, det var det var en rose, går, altså det, det var en rose. Øh, altså ja. i dette selskab af velbyrdede mænd, så var det faktisk Nå, Der var lige et meget så meget. Okay, var, ah, okay, okay, okay. Nå så det jo bare har han en en, en tablødt muskel. Nå. For at Otto kan få noget at spise, så skal Otto også have løn, og for at Otto kan få løn, så skal kongressen.com jo tjene nogle penge. Det den nemmeste måde, du kan hjælpe os med det, og det er med at også hjælpe den journalistik, vi laver. Anders Agner, hvordan er du der? Jamen det er jo som altid at blive medlem af kongressen, det kan man blive allerede i dag. Det er meget, meget nemt. Gå ind på kongressen.com, gå ind under medlemskab, og så ellers meld dig til, og øh, jamen så er du kørende med det samme for adgang til alle de fantastiske artikler og analyser, blandt andet den Otto, han skrev om immigration her i tirsdags. Du får adgang til masterclass. Den næste masterclass, vi har, den ligger den 23. marts. Det er undertegnet, der har fornøjelsen af at skulle fortælle lidt om Kennedy-dynastiet. Hold da op, det bliver lagt. Jamen, det bliver godt til gengæld. Det, det kan jeg garantere. Det kan godt, det bliver langt, men det bliver fremragende. Øhm, det kan være, lad til gengæld, fordi det, er der jo også er grunden til at blive medlem af kongressen, ud over alle de ting, jeg lige har nævnt, det er, at det er faktisk ikke er ret dyrt. Nej, det, det, det, det er, er det faktisk ikke. Det er billigere end at gå på McDonald's to gange. Ja. Alene. Det altså alt er, det, er, det, er, det, er af, hvad man selvfølgelig køber på ja, McDonald's, men ja, ja. Det, det er billigere end to uh, Full på, på McDonald's. Nej, hvis du køber for et helt år, så koster det 89 kroner om måneden. Det koster 1068. For, øh, nej, det var da noget, der stod. 89 kroner om måneden, hvis du køber for et helt år, og 124 kroner om måneden, hvis du gerne vil have et månedsabonnement. Jeg kan faktisk sige, at vi fik øh, tre medlemmer i går. Det var dejligt. Det er rart. Det er rart. Tre mere, der vil være med. Det bliver en større større klub. Det er vi super, super glade for. Men skynd dig nu at gå ind og melde dig ind, så du kan nyde både vores artikler, masterclasset og som sagt også være med til at støtte produktionen af denne podcast. Nå. Og så Løkkersoft. Nu skal jeg nok lade være med og Nu skal nok nok op før morgenen herfra. Nej. Nej. <laughs> det er jeg på ingen måde. Øhm, og så prøv lige helt. Fordi jeg synes, jeg, jeg synes det her immigration, det er indviklet. Fordi, eller, hvad er det, hvis du lige prøver at trække linjerne op, så, så er det her jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål om én ting. Det er et spørgsmål om flere ting. Det er både et spørgsmål om nogle illegale indvandrere, der allerede, eller immigranter der er allerede er der, og så nogen der er på vej, eller potentielt er på vej, måske. prøv lige at trække linjerne op i, hvad det her handler om. Altså, den her snak er først og fremmest kompliceret, fordi at der er to ting, der falder sammen lige nu. Det ene er, at Biden faktisk øh, prøver at komme igennem en immigrationsreform. Er det immigrations system, der er lige nu, hvor man øh, ser, at der er, er 11 millioner øh, illegale indvandrere, øh, som opholder sig i USA lige nu, som man faktisk gerne vil gøre til statsborger. Det er en, en reform, som man gerne vil gennemføre. Samtidig så ser man, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange tusinder af uledsede børn, der lige nu rammer USA's grænser. Og de to ting bliver viklet sammen til den samme debat. Og det kan man godt forstå, fordi det er guld for et republikansk øh, parti at kunne gøre det til øh, det samme spørgsmål. Fordi det gør det facto, at Biden ikke har nogen mulighed for at sige, prøv lige at, at altså, trække lige vejret et sekund, og så, øh, øh, så adskiller vi de her to debatter. Øhm. Og det er, det, er ligesom, det er ligesom det, som... Han vil gerne gøre det til diskussion om to forskellige ting. Den ene, hvis jeg lige ja, skal prøve at opsummere så vil han gøre, på den ene side gøre det til en diskussion om, at vi har 11 millioner... Øh mennesker, der mm. lever i USA. Det har nogle af dem gjort i 10, år. Altså 20, 30, 30 år. 30 år. Ja. Det er den ene del af, af, af siden. Og den anden del af diskussionen, som i virkeligheden overhovedet ikke har noget med sagen at gøre, hvad han gerne gør det til, mm. det handler om det pres, der er på grænserne, specielt grænsen ned omkring Mexico, hvor der kommer specielt folk fra mellem kan men også noget som Karibiske Øre, Venezuela og sådan noget ting, mod USA og tage permanent ophold, uden at få lov at være der. Lige præcis. Og det vilde er, at der i USA faktisk er en ret stor del af befolkningen, der synes, det er en god idé at integrere de mennesker, som allerede er der. Men også en ret stor del, der samtidig synes, at det er noget underlået med alle de mennesker, der strømmer mod grænserne. Og ligesom det er jo ligesom det, der aktiverede det populistiske, den populistiske retorik i 2016 var det kamp fra Trumps Men, side. Men gør mig lige klogere på det, hvad du ved det, Anders, fordi jeg synes, det er vildt. Du har 11 millioner mennesker, mm. at du siger der, bor, Er det 320, 320 millioner mennesker ja. i uh, USA? Så snakker vi alligevel om, at vi har sådan en del, der hedder hvad? 2 procent? 2-3 procent af den amerikanske befolkning. De må i virkeligheden ikke være der. De må ikke stemme, så man kan diskutere. De jo måske, man kan så diskutere, om de er en del af dem. Men hvordan pokker er det sket? Jamen det er jo sket for det første, fordi der har ikke været styr på det her i årtier. Altså øh, grænsekontrollen er jo ret mangelfuld i, øh, i USA i det hele taget. Det er ret nemt at komme illegalt ind i USA. Og så er der heller ikke styr på det. Når først man er kommet med ind i USA, så er det ret nemt at blive der. Øh, og det har mange jo så gjort gennem årene. Og øh, altså som Otto, han siger, nogle af de mennesker, der har levet der illegalt, altså det er jo mennesker, der har fået både børn og børnebørn som dermed er amerikanere, fordi reglen er jo også i øjeblik. Ja, hvis du, du er i USA, så er du statsborger. Og det vil sige, at det kan godt være, at bedstemor er illegal, men både mor og datter er legale. Og øh, det er jo det, man står med nu. Altså det er jo det, Biden har sagt. Det handler om at finde ud af, hvad gør vi med de mennesker, som altså, har været der i så lang tid. Så vi får dem ikke. Vi får, altså de, der er 11 millioner mennesker, dem får vi ikke. Jeg kigger på dig, hvor øh, Vi får dem ikke til at rejse hjem, og det føles også urealistisk. De er født i landet og sådan noget. Så dem ved de 11 millioner har Biden så et ønske om at legalisere og give en vej til statsborgerskab. Det er præcis. Og det var jo også der, at den vigtige pointe, det er der, da andre og siger, at der ikke er nogen mulig sejr for demokraterne i det her, rigtigt. Så det passer ikke helt ved at hæve det. Fordi der er jo faktisk en kæmpe vælgerbase i det her. Altså, og det er en lille fintet, som i politik hedder Smart. <laughs> <laughs> um, og det er ikke bare en vælgerbase, som først bliver aktiveret om otte år, hvis det er, det realiseres, og det så bliver statsborger. Men det er også et signal at sende til de vælgergrupper, som potentielt har familier blandt de her illegale emigranter. Øh, um, så det er så so, so, states, so, so, altså. helt så blået er demokraterne ikke. Det handler også om, at de godt ved at de her 11 millioner mennesker plus alle deres slægtninge i virkeligheden er mest oppe i deres selv. Så skulle jeg altså, til gengæld kende republikanerne meget dårligt, hvis ikke de skulle finde en måde at øh, i hvert fald få sat en eller anden snubletråd op, således at i tilfælde, for de kan de jo i se. Det altså er derfor, jeg har lidt svært jeg, jeg godt følge ud med din pointe. Jeg tror måske bare, at det, der kan risikere at ske, det er, at republikanerne så vil sige, okay, hvis de overhovedet er det, når hen til, at de her 11 millioner mennesker skal have legal opholdstilladelse, så skal de i hvert fald ikke stemme. Æh, ikke lige det med det samme. Ikke, det kan du da kan ikke. Altså, du sangs. På, på en eller anden tid måske er de jo nødt til at få lov Du kan sagtens lave alle mulige øh, særlige regler. Altså, der, prøv at, der er tonsvis af regler, som mm. i virkeligheden. Nej, du kan ikke aktivt forbyde folk at stemme, men du kan sætte alle mulige snubletråde op, der gør det næsten umuligt for dem at komme til at stemme. Du kan sætte alle mulige ting op, så hvor du ikke, hvis du har det ene, på, ja, ja, det eller, alle de her ting, jeg siger, mm. der skal nok komme regler. Men hvis vi lige holder fast, Otto, hvordan, hvordan vil demokraterne så gøre det? Hvordan vil de give en vej eller en, en rute, kan man sige, til de her 11 millioner mennesker. Hvordan vil de gøre det muligt for dem? Hvad er det praktisk, de foreslår? Jamen, altså de, først og fremmest skal de mennesker, som søger statsborgerskab, være ret, øh, ret ihærdige, øh, fordi det er, en, som demokraterne kalder det, en otteårig vej to citizenship. Altså, så dem der, kom, øh, dem, der var i landet før den 1. januar 2021, de er potentielt med i det her løb om at blive statsborger. Så skal man så være Okay, der. så der er en grænse, der hedder 1. januar 2021. Så alle også... nye, der i virkeligheden kommer, kommer ind, præcis, det kommer det ikke til at gælde for? Lige præcis. Så det er også for at sende, lige præcis, det er for at sende et signal om, at det her det skal ikke være incitament til at søge mod grænsen. Det bliver så for, altså, forpuret af alle de børn, der lige pludselig dukker op ved grænsen lige nu. Og derfor bliver debatten mudret. Men hvordan de ellers skal gøre det, så skal man være, øh, være der i fem år. Øh, og så kan man søge om green card øh, potentielt. Og så skal man være der i tre yderligere år, altså i USA... Hvor efter man så kan blive officielt optaget som statsborger. I mellemtiden, der, kan man, der skal man betale sine skatter. Man kan indrulle sig i militæret, øh, hvilket nogen nok vil pege på er en meget god idé, hvis man vil yde samfundstjeneste og vise, at man gerne vil være statsborger. Så der er, der er ligesom lagt nogle trin på vejen mod det at blive statsborger, men vejen dertil, den er altså lang otte år øh, yderligere. Hvor man skal betale skat, man må sikkert ikke på nogen måde bryde loven. Og nej, nej, hvis du bryder loven, så er det også. Det. Ja. det er så det, demokraterne gerne vil. Anders så vender man den om, øh, er det noget, de kommer til at kunne komme igennem med? Fordi jeg bare lige minder om, for det, det er jo ikke det samme som øh, med Stim mm. De kan ikke bare tage det igennem med simpelt flertal. De skal arbejde rundt om de her filibusterregler. Så jeg må spørge det på en anden måde. De skal samarbejde med republikanerne om det her. Ja, og der går vi så på grund. Tror du det? Æ, ja, det tror jeg godt nok. Æ, jeg vil sige, det godt, at der kommer små ting, men den store forkromede immigrationsreform, det ser jeg ikke lige for mig, hvad den er at forestående. Er den grund for det første, som vi snakkede om før? Det her er et af de stærkeste kort, republikanerne har, både for at angribe demokraterne, både ved midtvejsvalget 2022, og i altså særdeleshed ved præsidentvalget 2024. Fordi husk lige på igen, kernen i det republikanske parti i de seneste... 5-6 år, har været hardliner-kurs på måde. Ham, der blev nummer to efter Trump internt i nomineringen i 16, det var altså ikke en eller anden moderat øh, gang of type som Marco Rubio. Nej nej, det var til Cruz. Så det er det, de gerne vil, partiet. De vil gerne være hardliner på den her front. Og derfor så er jeg ved at sige, det kan da godt være, der er en enkelt eller to, altså man måske kan række ud til ligesom Makowski fra Alaska, eller nogle af de her... Øh, Enkelte republikaner din bedste ven Ben Sass, eller sådan noget fra Nebraska. Er det min men, bedste ven? Ja, det er i hvert fald uh, en, du er meget glad for. at, uh, for at nej, jeg synes, tilsætter. han er en fascinerende karakter. <laughs> sådan skrevet fantastisk bog. Ja, men en fantastisk <laughs> titel, dem. Men uh, som vi jo har inde på kontoret. Men uh, nej, så derfor så vil jeg sige, jeg har svært ved at se for mig, at den store tværpolitiske immigrationsreform uh, lander indtil længe. Også fordi, hvad er det, republikanerne skal gå ud og kommunikere ved, ved at gå med i det? Altså... Sig, sige, vi har sikret... Jamen hvad er det, de skal sikre? Deres base vil jo bare have, have hård kurs. Nu peger jeg på dig. <løb> så, ja. så ved du, det bliver morgen Ja, men, men, men jeg synes, det er både år. Jeg vil, jeg vil faktisk se, hvad, hvad dit tænker er på det. For jeg synes, det, jeg, jeg er jo enig i det meste af det, du siger, men jeg synes, der er et både over i det. Det er jo, at en af de mest interessante historier, synes jeg synes, ved det valg, der lige har været i 2020, det var i virkeligheden, at republikanerne var bedre, end man havde regnet med til at samle latinovælgere op. Og i virkeligheden, så er der jo ikke nogen tvivl om, det viser alle målinger også, at det her spørgsmål, det er det afgørende vigtigste for latinovælgerne. I hvert fald selvfølgelig er det også vigtigt for dem med økonomi og covid-19 og alle de ting, men det er et meget stort spørgsmål i de her latinovælger. Så jeg kan godt se for mig, at republikanerne er nødt til at gå med til et land for i virkeligheden at stå troværdigt over for de her, de her vælgergrupper. Se, jeg, jeg, jeg tror personligt der tror jeg, at, at det bliver meget svært for nogen som helst amerikanske politikere at komme uden om en eller anden form for immigrationsreform, der har en, en, der, altså har en klar sti mod statsborgerskab. Ja. Fordi det er, det, er en, det er noget, man har snakket om siden altså 80'erne, at man skulle lave, lave det her. Og nu er det for alvor kommet på tale igen. Og hvis man kigger på meningsmålingerne, så er der faktisk en relativt stor opbakning til... Øh, til netop at integrere dem, der allerede er der, mm. som statsborger. Også fordi der er økonomiske incitamenter i det. Altså, der er det er da fedt at have nogen, som man kan hyre lovligt, øh, og som, øh, som betaler skat. Lige altså. de, præcis det er fedt, de betaler skat, det er fedt, de kan være soldater. Og netop fordi, argumentationen alligevel bliver, jamen, nu bor de her jo, alligevel. Deres børn kommer alligevel til at Skulle vi ikke prøve at få normaliseret det her, og det kan vi så komme tilbage med lidt, for at skifte fokus mod det. altså så i stedet for at bruge så meget tid. og uh, nu, nu får du lov. Jamen, jeg er ked af det, drenge, men der er altså bare... Så vil vi have tårer, det er, det, det, det. Problemet er, at det samme var det, man sagde tilbage i 2014. Dengang, var det, det, som hed The Gang of Eight, hvor det netop var en demokrat i det hvide hus, Obama, og du havde de her otte tværpolitiske politikere, der blandt i øvrigt, blandt Marco Rubio, der netop skulle lave i på tværs af partis gæld. Der var også alle de argumenter, som der bliver fremført nu her, for hvorfor man bør gøre det i 2021. Og der var også endda et, et vist ønske, også både fra præsidentens side, fra det republikanske lederskab side på det tidspunkt, og for selvfølgelig også fra det demokratiske. Det, der så bare skete, det var, at højrefløjen i det republikanske parti for alvor begyndte at vise tænder det starter nede i, øh, i et meget, meget magværdigt område i Virginia, der hedder Spotsylvania, hvor at Eric Cantor, den daværende majoritetsleder i repræsentanternes hus, ellers havde cruised sig gennem det ene genvalg efter det andet i 11 valgperioder, hvor han blev genvalgt, nogle gange da uden modkandidat fra demokraternes side. Så pludselig stiller Tea Party-kandidaten en fyr, der hedder Dave Brad, op, og han har en dagsorden, hardliner kurs på immigrationsområdet, og vil ikke høre tale om nogen som helst aftaler på tværs af partiskæld. Det er med, at Cancer tabte til Brad. Det med ikke kunne søge sin eget genvalg, efter at immigrationsreformen faldt til jorden, fordi den daværende speaker, John Boehner, sagde, det tør jeg simpelthen ikke. Det er for farligt. Så gik der tre måneder efter, at 14 var blevet til 15, så stod Ted Cruz og sagde, nu vil han være præsident i dag. Tre måneder efter kom Trump og sagde, build that wall, og så har det altså været det, der har kendetegnet linjen. Grunden til, at jeg nævner det her, det er sådan set mest fordi, det er stadigvæk højrefløjen, der styrer det republikanske parti. Det kan godt være at der er på enkelte, moderate republikanske senatorer, som vil synes, det er rigtigt at gå med, men det er alle de andre, der bestemmer. Det er i hvert fald dem, der bliver kuget af højrefløjen, selvom de måske godt kunne have lyst til at gøre det. Fordi alle argumenterne om, hvorfor man bør gøre det, og savligheden, og det der med at betale skat osv. Det er helt med på. Det køber jeg. Det er fuldstændig det helt objektivt rigtige argumenter. Den politiske virkelighed kan jeg bare ikke se har ændret. sig. tværtimod synes jeg faktisk, at højrefløjes styrken er blevet forstærket i forhold til, hvor meget de allerede. Tød dengang i 2014 med, med cancersfald, der har man i mellemtiden så øh, haft Trumps indtog. om oh, du har jo, jeg synes, der er jo, øh, noget af det, du siger, er meget rigtig specielt. Måske en pointe, som, som du ikke lige har med, øh, som var, og der er også nogle socioøkonomiske forhold i USA, der faktisk støtter op om, at det er, at presset, det, økonomien er jo, lidt glemmer, at covid-19 er gået op af USA, men presset på... Øh, stillingerne og det er jo også en af grundene til, at det er så vigtigt for republikanerne, det er jo det her med, at de dårligt uddannede hvide, de øh, specielt mandlige hvide vælgere, de er jo føler sig jo endnu mere presset her seks år efter. Men Otto, i forhold til det, Anders siger her, og da, ja, I kan jo høre, at jeg flipflopper. Jeg synes lidt begge dele. <laughs> Hvad er det så, du mener, der forandret sig på de seks år, der skulle gøre, at den her gang, er man nødt til at gøre et eller andet? Jamen, altså, jeg, jeg, har, jeg griner lidt ind i mig selv, der Anders sagde at den politiske virkelighed. Fordi den politiske virkelighed er jo i dag, at øh, republikanerne har tabt både altså, senatsvalget, husvalget og præsidentvalget i 2020. Altså, de har virkelig fået smæk. Og de har fået smæk i afgørende stater, hvor, er, Latino hvor er der er latinogrupperinger, som altså, betyder rigtig, rigtig meget for, hvordan valget det, det udfalder. Um, men, men må jeg så lige stille et modspørgsmål? For jeg synes, det er et super godt argument, det der med, at det er jo det, der hedder et pokkers dilemma for republikanerne, hvad de gør. Ikke? Også for demokraterne, ja, for den sags skyld. Men hvis vi nu tager uh, sådan en, som uh, guvernør, DeSantis, nede fra Florida. Ham kommer vi til at snakke rigtig meget om i sidste år. Det gør vi ikke. Det gør Du slipper heller ikke. <laughs> Han er jo faktisk ret populær i sin hjemstat. Ja. Han er vel PT, i hvert fald ifølge den her straw-måling, der var på hvad hedder det, CPAC i, i, nede i Florida, der var Trump, kom op og holdt sin tale herfra. Hvad det? En måned siden? To, fire, tre uger På ugesiden, På uge Der var han jo den næst mest populære som potentielt præsidentkandidat i mm -hmm. 24. Han kommer... Nu kommer pointen, der var langt derhen. Ja. Han kommer fra en stat, der om noget måske... Ah, som New Mexico og Texas, til det Kalifornien, er latino-stater. Florida. Han, han går jo ikke ind for øh, altså bløde regler på citizenship og sådan ting, også vil det, det er vel egentlig... Altså, han er vel en meget god måling af, hvor de står hen. Altså, jeg synes personligt, det er en totalt afleje af det der. Fordi, at det, jeg ved, hvis, I, hvis, hvis I for eksempel læser min... Ja, Hold da op, de sidder og løser det der. Ja, ja, ja, ja, men, altså, okay. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad det kommer fra. Måske pausekommentaren der. Ja, eller det, eller... Det er, jeg ved det. <laughs> uh... jeg, jeg kan også mærke, at jeg fortrøder det nu. Jeg er ja. der angrebe. Nå, ja. Nå, prøv lige, Men, men Nå, hvorfor men, synes men, du ikke, men, er pointen, en... pointen er jo, at de, de latino-communities, der bor i Florida, det er mm. nogen, som faktisk står rimelig hårdt på immigration selv. Altså, mm. det er de kubanske mm. æh, eksikubaner og så Venezuela. har mm. aldrig udtalt. Folk fra Venezuela. Folk fra Venezuela. Hvad er nu af? Venezuela. Venezuela. Ja, ja, det, jeg har fået kritik mange gange for at sige det forkert. Så jeg, holder <laughs> jeg, vil ikke, jeg vil ikke engang kaste mod i det. Nej, det er det. det. Men, men det der står tilbage, er jo, at, at de kommer fra, fra, altså fra, fra mm. autokratiske styre, hvor, hvor, og, og har selv en hårdere linje i forhold til immigration, end man for eksempel ser ved, for i Texas og i, i, i, Florida, i Arizona. Mm. Øhm, så det, det er at bruge Florida som et eksempel på, hvordan det republikanske parti skal positionere sig i forhold til immigration, synes jeg, vil være forkert i forhold til at få det fulde billede af den politiske virkelighed, okay. som, som de står for. Godt. Jeg mener jo faktisk ikke noget her. Jeg prøver bare lige at sidde og prikke lidt til jer begge to. Ja, det, jeg så mener, det er lidt at jeg, sige bagefter. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg mener også, jeg jeg også til. Og så lad mig faktisk sige, hvad, hvad jeg tænker her. Jeg tænker, at det er, øh, og det tror jeg måske virkelig på at prøve at lige nå lidt konsensus herinde i, i, i varmboksen. det er, at jeg tror ikke, at nogen af os måske er uenige i, at på den lange bane er det fornuftigt for republikanerne at finde en løsning på det her. Fordi de kommer til at sgu, det, det alle det, alle nækker. Fuldstændig. Godt. Men spørgsmålet er så, og det er virkelig det, jeg hørte dig sige, Anders, det er, at du har simpelthen svært ved at se demokraterne finde 10 senatorer, der vil være med til det her. Ja. Demo og, og så, ja, du, du, ja, kommer, ja, ja, det jeg, jeg, jeg, jeg må ikke afbryde, det ved jeg godt, men nu kommer jeg til, lige alligevel det er faktisk også, fordi jeg kan se, tiden går. Og så hvor finder du, og det er jo så i virkeligheden modargumentet, jeg synes set køber 80 af det, du siger. Men hva, hvor finder du helt lavpraktisk de 10 senatorer henne, Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, vi skal starte med at fjerne fællibusteren, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Men, og så er vi tilbage til andre sidder og smiler bredt hen ved og, hej, ham, og, og, jeg og føler, at han har ret, ikke også? Øh, men. men må jeg så overfor jer to egentlig, og det kan være, det der, vi kan runde af, øh, komme med en lille teori om, mm. hvorfor det så er nu, det sker. Det vil jeg gerne høre. Det er, fordi demokraterne ved, at de er nødt til at vise, at de gerne vil det her, at det er vigtigt for dem, at de går op i det. De skubber ikke nogen af deres egne vælgere væk ved at gå op i det her, det er sådan set kun godt for dem, de kan fundraise på, de kan alle mulige gode ting. Og når de nu alligevel ved, at de ikke får det igennem, så handler det om at gøre det så tidligt i valgperioden som muligt. Så derfor er det, næste, det er ren taktik, at det foregår nu, og ikke i efteråret 21 eller foråret, eller endnu værre sommeren 2022, hvor republikanerne i den grad kunne køre kampagne på det. Ja, den kører. Det, det er altid klogt, når man ved, at der er noget, man har lovet, man ikke kan holde sig øh, for revet redde af, og, øh, og så derfra øh, begynde at hele bagefter og sige, at vi kunne på nogle andre områder, men øh, jeg vil sige, det, jeg, jeg, har, jeg har svært ved at se, hvordan de skal finde ti. Det, det må jeg sige. Jeg tror, at den her, den her samtale, vi sidder og har lige nu er udløst af, at der er virkelig, virkelig mange udløsede børn, der, mm. der står imod grænserne, og knap så meget, øh, fordi at, øh, demokraterne har været smart strategiske. Fordi de havde egentlig satset på, at man kunne altså, køre det her lidt under, lidt under radaren, øhm, og så stille og roligt have diskussion om, hvorvidt det var muligt at få en vej til citizenship øh, på plads med republikanerne. Men det er bare blevet distortet af, af, af, af migrationen. Så det, du siger, det er i virkeligheden, det er eksploderet lidt uønsket for demokraterne. De har ikke noget ønske om at have den her diskussion nu. Ikke så åben, altså ikke så åben, som de har det lige nu. Og vil heller ikke på baggrund af, at der lige pludselig er rigtig mange illegale nede ved grænsen? Lige præcis. Fordi så bliver debatten nemlig mudret, som vi har siddet snakket om tidligere. Mm. Og det er ikke til deres fordel. Men hvad tror du, altså du har lige skrevet om det her i går, god til. Lad os lige prøve at sige, altså hvis du lige får lov, og andre kommer ind bagefter, men, men hvis du lige skal give dit syn på, hvad tror du, at det her kommer til, og, og hvordan det her spillet ud, altså hvad kommer der til at ske nu? Jeg tror, at det her det er en diskussion, vi har helt frem til mit midtvejsvalget. Fordi at, at republikanerne kan godt se, at de har en sindssygt god sag lige nu, i forhold til uh, de uledsadede uledsad børn ved på vej op mod grænserne. Der var også det ikke til det præcis, hvorfor jeg også vil sige, at det bliver endnu sværere, end måske man skulle tro at tælle til 10 for demokraterne omkring republikanske senatorer. Fordi de moderate senatorer, der eventuelt kunne finde på at gå med, de er i rimelig stor fare for at blive primaried, i hvert fald hvis de er på genvalg i 2022. Fordi så vil der stå en Donald Trump og hans kompaner og øh, sige, jamen så stiller vi en op imod det. Jamen, altså de, alle de republikanske senatorer, der er på valg i 2022, de, de står nærmest i kø for i øjeblikket at sige, at de ikke uh, genopstiller. Altså. Jo, jo, jo, jo, men <laughs> de har givet op. Altså. <laughs> det, det, det, det, men det her men det, det, men det, det er i virkeligheden, vil jeg vovre at påstå, et sindssygt interessant emne, som uh, vi tager en anden gang. Det gør vi. Det bliver ikke i dag. Det gør det ikke. Kan alle sammen, det var kampen om Amerika for at prøve at give lidt godt synes jeg, perspektiv på hele den debat, der kører i de her dage og kommer til at køre i USA, i immigration og det, man vil i virkeligheden godt kan kalde demokraternes første krise. Potentielle nederlag. Potentielt nederlag. Som sagt, kampen om Amerika, husk at rate os, husk at anbefale os, husk at dele, husk at fortælle alle, du kender, om at du godt kan lide det, og fremfor alt, husk hvad? Husk at blive medlem af kongressen allerede i dag. Det er godt. Tak skal jeg have.